Na, sziasztok! Jó hosszú lesz most az Ifi, a Tanítás is. Krisztián nagy örömére. Mert most megint egy nagyon-nagyon kényes és fontos témát fogunk átvenni. Méghozzá a hogy Ezeket fogjuk gyorsan megnézni. Nyissátok ki az 1 Korintus 12-nél. 1 Korintus 12 Előtte imádkozzunk, jó? És akkor elkezdjük. Orunk csak tényleg jöhet a kegyelmedbe, és a te lelkeddel, Uram, és csak így szeretnék azt, hogy valóban így szólj hozzánk, és ilyen fontos témáról, hogy a lelkejándékokról fogunk, Uram, beszélgetni, és köszönjük, Uram, hogy a te lelked agy ezeket, és nem csak így, ha legyünk most így közben imádságos szívvel, amíg hallgatjuk ezeket, Kérünk, kérünk, és csak szólja hozzánk. Jézusért kérünk, Uram, hallgass meg. Amen. Emlékeztek, múlt héten beszélgettünk így az úrvacsoráról, annak fontosságá és annak a helyes módjáról, hogy hogyan kell az úrvacsorát venni magunkhoz. És emlékeztek, hogy a korintusok nagyon visszajeltek ezzel a, ezzel a dologgal, hiszen uh, méltatlan módon vették magukhoz, ami azt jelentette, hogy ugye a gazdagok Ugye hozták magukkal a kajájukat, és ott ők zabáltak, és leitták magukat, a szegények pedig ugye végnézték mindezt, és erre mondta Pál, hogy ez nagyon rossz, mert ez méltatlan módon vettétek az úvacsát, nem tiszteltétek meg benne, hogy Isten, Jézus, aki értetek meghalt, és nem hálaadással, nem örömmel, megemlékezve tettétek mindezt. Tehát erről ezt ez jelenti a méltatlan módon, nem azt jelenti, hogy a megtértél, és hogy akkor te nem vagy méltó arra, hogy úvacsorát vegyél, hogyha esetleg bűntkövettél el, tehát nem erről szólt az a szakasz. Most pedig a lelkiándékokról fogunk beszélgetni. És nagyon fontos, hogy ez a témát átvegyük, és jó, hogy ide mert ez az a témakör, ami a mai egyházakban, a mai gyülekezetekben nagyon sokszor visszaélések történnek vele, és nagyon sokszor nem arról szól, amiről kellene, és nem az igére alapozva történnek meg ezek a dolgok. És ezért is jó, hogy ezekről fogunk kicsit beszélgetni. Ha emlékeztek a, a Egykondus 12. A korintusiak nagyon gazdagok voltak Istennek az ajándékaiban. Emlékeztek egykondus 1 1.5-8-as versig. Megnéztük ezeket, hogy, hogy Istennek a, a beszédeiben és minden más dologban nagyon-nagyon gazdagok voltak, és Isten áldásait tap, megtapasztalták így a, az életükben. De minden, mindezek mellett azt is láttuk, hogy mégis nem jól, él, nem jól használták és nagyon, ezeket, és nagyon sokszor nagyon testélyesen és önző módon élték a, a hívő életüket. A négy dolgot fogunk most gyorsan megnézni. Ha vanná egy jegyzet, akkor ez majd írd fel, mielőtt elkezdjük a lelkejelenékokat venni, mert négy fontos dologról van szó. Az első, a kegyelmi elnék a kapcsolatba, az az, hogy Isten ezt nem önző céljaidra akar odadni, hanem arra, hogy Isten dicsőjön meg ezeken keresztül. egy nagyon fontos dolog. Tehát ezt nem önző célodra adja Isten, hanem az, hogy ezen keresztül Isten dicsőjön meg. Az ő tőle van, és ő szeretne, hogy ebben megdicsőjön. Tehát az azt jelenti, ha Kapsz bármilyen ajándékot, akkor az nem azért van, hogy ezzel te rajoljál, hogy milyen ügyes vagy, milyen nagy jó fej vagy, hogyha kaptad mondjuk a csat erőknek az ajándékát, akkor az nem azt jelenti, hogy akkor te most ki, és akkor most bármiket elvarázsolgathatsz, meg bármiket ö, előhozhatsz a semmiből, tehát ez nem erre vannak, hanem azért van, hogy célja, tehát hogy ezen keresztül Jézus Krisztus megdicső, hiszen ezért adja a lélek. Jó? Tehát az első ez, hogy, hogy ezen keresztül ez is Istenre fókuszáljon ezek az ajándékok. A második ugye a kegyelmel a, a, a, a, a, a kapcsolatban az, hogy ajándék. Tehát ezt Istennek a lelke adja, ezben is van egy ajándék, tehát ezt nem tudod megszerezni magadnak. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy megtanulhatod, nem egy olyan dolog, hogy hogyha te, teológiát elvégzed, akkor bizonyos ajándékokat te magadnak felírhatsz a listádra, hogy az, az ajándékok ezáltal megvannak. Nem, ez Istennek a lelke az, ami szétosztja és adja oda, az embernek ez épp olyan, mint az üdvösség is, hogy ez hitát a kegyelem által van, nem tudott, senki nem tudja megszerezni magának az üdvösséget, szükség van Istennek a kegyelmére. Jó, tehát ez benne is van, hogy kegyelemből is, ugye ajándékképpen adja ezt nekünk Isten. A harmadik, az, ami nagyon fontos, hogy, hogy ezeket az ajándékokat kérjük. Bátorítok mindenkit, hogy ezeket nyugodtan lehet imádkozni. És két dolog van a, a, a kérések kapcsolatban általában, két dolog merül fel. Az egyik az, hogy <coughs> Nem merjük kérni ezeket félünk. Én nagyon sokszor beszélgettem emberekkel, hogy hát én nem merek ajándékokért imádkozni, vagy nem merem ezeket kérni az életemre, mert félek, hogy akkor mi lesz, meg hogy lesz. Hát ez, ez, ez lehet, hogy akkor így mit fognak rólam mondani az emberek. És akkor inkább bezárom magamat Isten lelkének a munkája előtt, és ugye ezzel nem biztos, hogy jót teszünk magunknak. A második pedig az, hogy átesünk a túlsó oldalára. Ugye nagyon sok, sajnos visszaélések vannak, és gyüleketekben hallunk, és látunk olyan dolgokat, amelyeket úgymond ez Istennek a lelkének a megnyilvánulása volt, és hogy, hogy ez, ez csak Isten volt, és közepedig, ha megnézzük az igével, összevegyük, akkor pedig semmi köze nem volt ahhoz például. Vannak a gyüleketek, majd fogunk erről beszélni, majd főleg a 14. részben, között 14-ben, mindenki szól nyelveken, és ha megnézzük az igében, akkor meg fogjuk látni, hogy a Biblia azt mondja, hogy nem mindenki fog szólni nyelveken. Tehát akkor az már kicsi gyanúsá válik, hogyha egy gyülekezetben mind a százan tudnak nyelveken szólni. Tehát nagyon sok visszaélések történnek ezekkel az ajándékokkal, a gyógyítástól, a csolatév ajándékokkal kapcsolatosan. Már ezek ilyen bizniszé váltak, tehát ilyen csinálásá vált az egész, amelyek megint csak ugye, nem jó. De fontos, hogy, hogy kiejjük ezeket ezektől függetlenül. A Lukács 11.13-ban azt mondja Jézus... Köszönöm. ismerjétek már többen ezt az ige verset. azt mondja, hogy ha azért hogy gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adati mennyi a szent lelket azoknak, aki kérik tőle és Jézus ezer bennünket, hogy ezt, ezt merjük kérni sőt ugye a Jakab 4.2 ha van akkor írt fel és otthon majd így olvasd át, akab négy ben azt olvassuk, hogy kívántok valamit, és nincs nektek. Gyilkoltok, és irigkedtek, és nem nyerhetetek meg, nyer, meg. Harcoltok, és hábuskodtak, és nincs semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jó kéritek, hogy gerjedelmetekre költsétek azt. És azt mondja, hogy Az sokszor azért nincsen, mert nem kéritek. Ha kéritek meg, lehet, hogy azért nem kapjátok meg, mert saját tetszeteknek a gerjedelmére akartok azokat használni. Jó, de az igény is minket arra bátolt, hogy mindenképp ezeket kérjük. Uh, jó, tehát ez, a, ez volt a, a, a harmadik uh, pont. A negyedik pedig az, hogy a 11. versbe fogjuk majd látni, és majd inkább arra jövő héten fogunk többet beszélni, hogy ezeket a lélek adja. Ez a léleknek a munkája. És ez nagyon fontos dolog, hogy... Hogy ugye lélek, ugye ez Isten, a és a szentlek ugyen Isten a lélek is, és ez a szülőni hatalmából ö, ö, osztja szét ezeket az ajándékokat. És ö, azt szeretné, hogy, hogy, hogy, hogy belegyünk töltekezve, és azt szeretné, hogy az, az ő lelkével teljesek legyünk, hogy belegyünk teljesen töltekezve. Azt szeretné, hogy túláradóan rajtunk leessen, hogy ezáltal másokra is kijönthesse Isten az ő kegyelmét, az ő lelkét. Az apcsolád 8-as, emlékeztek, ugye. Ö, Jézus azt mondta, hogy, és már szerintem tudjátok is sokat azt az igeverset, hanem vesztek erőt, minek utána a szentlélek Lélek eljön rátok, és lesztek nékem tanúim. Azt mondja, hogy vesztek, és erről az erőre, erről hatalomról beszélt, ami majd a szentlélek Lélek által fog majd a tanítmányokra kiáradni, és ezeket mi is kérhetjük. És Isten azt szeretné, hogy rajtunk keresztül ezek kiárad, az, az, az ő lelke kiáradhasson, és másokat is el tudjon élni, És hogy ez megtörténik, akkor ott óriási dolgok fognak történni. Akkor ott gyógyulások fognak történni, akkor ott, akkor ott remény fog történni, akkor ott végeség fog jönni, akkor ott áldások fognak jönni, akkor ott életek fognak megváltozni, halálból az életre fognak jönni az emberek, és ott óriási dolgok fognak történni, amikor Istennek a lelke ilyen hatalmas módon túlálló. De gondoljátok csak ugye Jeruzsálemben az a ezer embernek a megtérésére, amit az napcsáj olvastunk Nézzük akkor a bevezető után az egyes verstől. A a néze pedig, nem akarom atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy a pogányok voltatok vittetvén, amint vittetetek a néma báványokhoz. Azért tudatokra adom nektek, hogy senki, a Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Jó Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. Hogy mondtuk ugye, a gyülekezetben nagyon sok zűze volt ebben a konyti gyülekezetben. Minden téren ugye láttuk már, hogy, hogy mennyire visszaéltek dolgokkal, mennyire önzőek voltak, ugye a múltkor a múlva néztük, a szabadság kérdésében, mennyire szabadosak voltak, nagyon testesek voltak, büszkék voltak. És ugye itt azt mondja, hogy szeretném, hogy a kapcsolatban is legyen egy, egy jó látásotok, egy, egy világos látásotok, hogy nem szeretném, hogy tudatlanok lennétek. Ami azt jelenti, hogy tudatlanok hogy nem rendelkezik megfelelő információval egy nagyon fontos dolog. Ugye most holnap mi fogunk költözni, és elmentünk, ugye szerdán, akkor találkoztunk is egy pár, pár emberkével Robiknál, és Rob elmagyarázta nekünk a mi hogy történik, és elmondta, hogy van a tévé, és van, a, van rajta a satelit csatorna, meg van rajta a DVD, meg videójátszó, meg nem tudom mi, és ez a, ezek hogy működnek ennek a kombináció, mert van három-négy kapcsoló, és egy, egy kellő információt adott nekünk arról, hogy ezeket hogyan kell használni. Mert ha nem mondta volna el, és akkor csak előveszünk, és el nyomkodni nyomkodni a tévét, meg a videót, akkor lehet, hogy kárt fogunk okozni, és valamit félre nyomunk, és valami probléma történhet. Tehát elmagyaráztanak nekünk, hogy ezek hogy működnek. Tehát ugyanígy van azt mondja Pál hogy szeretném, hogyha a lelka jelenik a néző, és hogy legyen egy, egy, egy jó információtok, hogy ezek hogyan működnek, és hogyan kell ezeket használni, hiszen Isten ezeket haszonra, a közösségnek az épülésére akarja adni. És anya jó, hogyha az Úrnak a, a utasítását veszük ugye, figyelembe, és nem a magunk kis feje után gondolkozunk, és próbáljuk azokat ö, a dolgokat megoldani. Jó? És azt mondja, hogy, hogy a kettes versben, hogy pogányokként mentetek ide-oda, és azt mondja, hogy, hogy pogányokként amikor még nem voltatok Istennek a vezetés alatt, az ő lelkének a vezetés alatt, akkor csak így Sodródtál, csak így mentél, amerre, amerre fújt a szél, mondhatjuk úgy. És ugye belegondolsz, hogy a saját életedbe, egy régi életedbe, amíg nem voltam megtérve, nagyon sokszor így voltál, csapongtál ide-oda. Ami jött, mondtak, amit a barátok, akkor mentél arra, jött a divat, mentél arra, vagy ez meg az, nem tudom kinek, hogy hogy volt, de szerintem nagyon sokszor így, csak így mentünk így a sodrással. Szóval, Pál, hogy ti is ilyenek voltatok, amíg nem volt nem vezetés az életetek, életetekben ezek az Efizus négy ben is azt mondja, hogy ne hogy a tanításnak bármiféle szele titeket ide-oda dobálgasson. Nagyon sokszor hívemberként, és nagyon fontos, hogy az úrnak a vezetése alatt legyünk és, a, és az igében legyünk. Mert hogyha nem ezt tesszük, akkor nagyon könnyen tudunk hívemberként, nagyon sok olyan hívenbere találkoztam, akik így sodródtak. Most ezt hallották, most ezt csinálom. Ettől, mert ebbe a gyülekezetbe akkor most megyek ide, mert itt meg ezt csinálják, és akkor így egy nagy káosz, egy nagy zűzavar fog keletkezni, és nem lesz egy normális vezetése az életére, nem lesz egy, egy normális igei látása, mert ide-oda de csapong, ahova ö, sodródik, és, és egyszerűen nem fog helyesen látni. És fontos volt, hogy a gyülekezet a korintusok is egy helyes jó látásuk legyen ezekkel kapcsolatban. És aztán hármas versben ugye két dolgot mond el. Egyik az, hogy ugye aki, akiben az Úrnak a lelke van, az nem mondja Jézust átkozottnak, és a másik pedig, hogy ezért ezáltal Jézust Úrnak fogja mondani, ugye a lélek által. De ez fontos azt is látnunk, hogy, hogy, hogy ebben az időben már nagyon sok tévtanítás elindult gyülekezetekben, olvashatok a Jánosnak a leveleit, ott nagyon erősen kitűnik, ugye, hogy vizsgáljátok meg, és nézzétek meg, mert nagyon sok a hogy ugye Péterbe, is, amikor emlékeztek, akkor vettük, ott is találkoztunk vele, nagyon sok tétanítás volt, ami, amik beszülődtek, bejöttek a gyüleketekbe, és próbálták embereket ugye félrevinni az igazságtól, a, a, a világosságtól. És itt is nagyon sokszor ö, például Jézusnak a személyével kapcsolatosan volt a problémák. Jézusnak a, a a természetével, a földi természetével, vagyis az emberi természetével voltak gondok. Nagyon sokan úgy gondolták, hogy Jézusnak nem volt igazi húsfér teste, csak egy ilyen látszatteste volt. És ezért mondja például, hogy vassátok az egy János, ott nagyon szépen elmondja az erti egyettem, hogy húsvérteste teste van Jézusnak, és hogy ott láttuk, megérintettük, ott mondja, hogy a látszattestet nem lehet megérinteni, tapogatni. Tehát, hogy egyértelmű, hogy tesz az emberek számára, hogy, hogy igenis Jézus egy emberi testben, ugyan testben, mint te meg én, itt volt közöttünk. Valószínűleg a hogy egy gyülekezetben is volt ilyen, akik Jézust ezáltal így mond, átkozottnak mondták. És azért mondja Pál hogy aki az úrnak lelke van, aki tényleg az úrtól van, úrtól vagy az úrnak a lelkétől újjászületett, az nem mondhatja ezt Jézusra az ő uráról. Ugye ez elég döbbetes lenne, hogyha te Jézus Krisztus megváltoztatja és elkezdene őt átkozni, akkor az így elgondolkodható lenne. Hogy, hogy, hogy is ászta a dolgok, dolgokkal. A második, meg ugye ezáltal azt mondja, hogy pont hogy mond, mond az ellenkezőjét fogja tenni, hanem urának fogja mondani Jézust a Szent Lillek által. És itt fontos kitérni arra, hogy ez nem azt jelenti, hogyha valaki bejön a gyülekezetbe, és azt mondja, hogy az... <tos> Én... Úr Jézus! <tos> ez szó szóval. volt. Tehát... <tos> Tehát úrának mondja Jézust, akkor azt jelenti, hogy ő azt jelenti, hogy ő már, azt, azt jelenti, hogy ő már uh, hívő ember, tehát nem azt jelenti, Én nagyon sok emberre beszélgettem így az, az évek alatt, akik Úr Jézusnak mondták Jézus is közvetve ide után öt perc hogy semmi köze nincs Jézus Krisztus, nem is ismeri őt, azt se tudja, mi az, hogy megváltás, azt se tudja, miért mit jelent az, hogy bűnbocsánat. Semmit nem tudott. Tehát nem ezt jelenti, hanem pontosan, hogy jobban megértsük. A az, hogy mennyire nekünk szükségünk van Istennek a de Isten szent lelkére mennyire szükségünk van. Ahhoz, hogy őt megismerjük Istennek a kegyelmét, ahhoz a szent lelkére lelk a, a segítségére volt szükségünk. Ezáltal uh, ismertük fel azt, hogy igen, bűnösek vagyunk, hogy Istennek a kegyelmére van nekünk szükség. Önmagadtól nem jutottál volna erre el, ha Istennek a szent lelke nem kezdi ezt a munkát el benned. És ezért van az, ez, hogy uh, akiben ezt a munkát már Isten elkezdte ugye az, az abban Istennek, és eljutott adáig az ember, hogy igen, ő bűnös is, hogy nekem Isten kegyelmére szükségem van, és ugye újjászületett Istenek Istennek a kegyelme által, akkor az ugye urának fogja mondani Jézust. És annak ugye az életén a gyümölcsök láthatóvá fognak majd válni. Tehát itt erről van szó, nem arról, hogyha valaki csak így kimondja, hogy Úr Jézus, akkor ő már azt kell gondolnunk, hogy ő már hívő, megváltott ember. Tehát nem erre gondol, hogy Négyes verstől rátér. Konkrétan a jándékokra. Azt mondja, a jándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cseleketekben is, de ugyanaz Isten, aki cselekszi mindez mindenkiben. Mindenkinek azonban hasonlátik a léleknek kijelentése. Nagyon érdekes, megnéztem itt a kegyelmi. A jándékokban a negyedik versben a kegyelmi ajándékok szót. És itt el, hogy teljesen más szó szerepel, ami az első versben a, a lelki ajándékok az eredeti görögben. Itt a, a szó itt az eredeti görögben a Kairó, van egy ilyen város is Kairó. Ebből származik, nem, nem azt jelenti, nem az nem kell csak úgy kell kiejteni, hasonlóan, a cairó így van leírva. Ebből a szótól származik. És e, e, itt azt jelenti konkrétan a, a magyarra folytanánk, hogy örvendezni, teljes lenni örömmel. És ez nagyon tetszett nekem, hogy, hogy Isten, az, amikor adja az ő szent lelkét, megosztja velünk az ő andékait, akkor az is az ő, az, ő, az ő szándéka vele, hogy mi hogy örö, az ő örömével teljesek lehessünk, hogy betöltekezhessünk az ő örömével. És ez egy nagyon fantasztikus dolog, hogy Isten nem csak azért adja, osztja az ő andékait, hogy, hogy haszonra, adjuk, haszonra legyen a másoknak a javára legyen a közösségnek az épülésére legyen hanem nekünk is örömünk legyen akkor, Isten, akkor Istennek a lelkével betöltekezünk akkor, akkor legyen egy, egy, egy békesség, egy újongás ami a mi szívünkben hiszen ő örül, hogy öröméből adj ezt és árasztja kirány és ez annyira jó, hogyha hogy a mi életünkben is ez egy örömé egy újongássá alakulhatná át jó? tehát ez egy nagyon fontos dolog és hogy azt mondja, hogy, hogy ez egyértelmű tesz, hogy kitől jön ez Istennek a lelke az, ami, aki osztja az elnékokat. És itt elmondja, hogy a szolgálatokban is különbség van, illetve a cselekedetekben. A cselekedetekben itt azt jelenti, hogy, hogy Isten erőnek a megnyilvánulásaiban, itt konkrétan ezt, ezt ez a szó a cselekedetekben, Isten erőknek a megnyilvánulásai. Azt mondja, hogy különbség van, de a lényeg az, az mi? Hogy, hogy az Úr munkálkodik, hogy az Úrnak a lelke az, ami végzi az ő drága munkáját és mit mondott a hetedik versben, versben? Hogy mindenkinek azonban haszonra adatik. Nagyon fontos, hogy el is mondtuk, hogy, hogy Isten termének az ész, hogy, hogy ő bennünket felépítsen. Hogy közösségként is, meg, meg egyen-egyenként, személyenként, is bennünket felépítsen. És az Úr ehhez megadja minden szükséges eszközt, hogy ez megtörténhessen. Hogy egyszerűbbé legyen a dolog, egy, egy, egy, egy, egy példa, ha ugye... Elmegyek elviszem az autómat egy, egy autószerelő műhelyben, akkor feltételezem azt, hogy abban az autószerelő műhelyben olyan szerszámok, olyan eszközök vannak, amelyek segítenek abban, hogy az én autómat minél hamarabb meg tudják javítani. Ugye elég furcsa lenne, hogyha egy autó műhelyben fogorvosi eszközök lennének, akkor nehéz lenne, nehéz lenne vagy, vagy sebészkések lennének, akkor nehéz lenne ott azzal megjavítgatni, a, a motorhibámat a, a kocsimnál. Ugye Isten is olyan, olyan ajándékokat ad fog adni a számunkra, amely a, a közösségünk, a gyüleket épülésére és a, tesz, tesz a saját személyes nézve épülésedre fog lenni az is, fog válni. És Isten ezeket akarja kiadni, és most remélem, nem fogjátok félreíteni, de le kellett, hogy el kell, hogy mondjam mindenképpen, hogy nagyon sokszor érzem azt is, hogy, hogy hív emberként is ö, ö, nagyon sokszor egyből a világhoz fordulunk, amikor, amikor Isten már elmondta, hogy meg nekünk is adja az ő ajándékait, mint akarok ezzel mondani. Ugye nagyon sokszor, és senki ne értse félre, és ne meg, nem minden esetben, nagyon sokszor van egy depressziós ember, akkor egyből pszichológus kell neki hívni, vagy, vagy pszichiát, tehát vagy gyógyszereket nyomjunk bele, és akkor majd ez segít. Tehát, de miért kell egyből mondjuk hol venni, amikor Isten adta az ő lelkének ajándékait, olyan ajándékokat, amik pontosan azért vannak, hogy segítsenek. hogy mindjárt fogjuk ezeket konkrétan átvenni. Olyan állékok, amelyek pontosan arra célra adattak például, hogy egy ilyen emberen segítsenek. Vagy akár például nagyon sokszor, ugye, például gyógyulásban is. Nem azt mondom, hogy az orvostudományt ki kell vetni, mert nagyon fontos, és kell is. Mert az és is azt látjuk, hogy Lukács is orvos volt, és kell a, a, a, az orvostudomány. Nem erről az, de nagyon sokszor Istennek a hatalmának is milyen lenne, hogyha megnyilvánul és, és Ilyeneket láthatnánk. És így sorolhatnánk itt sorolhatnánk, vagy egy embernek az élete, hogy lehet, hogy helyre jönne attól, pontosan, hogyha Istennek a bölcsessége megnyilvánulna. Egyből futunk a világhoz, hogy adjál már valami segítséget, vagy adjál valami bölcsességet, hogy hogyan tudnám az életemet rendezni. És akkor itt van Istennek az ajándéka, és akkor az Úr meg lehet, hogy szomorodik, hogy hát, hát én megadtam az ajándékomat, hát itt lenne, használjátok. Azt mondja, hogy haszonra arra, hogy, hogy másoknak a javára épülésére legyen. És innentől kezdve a 8 verstől felsorolja az ajándékokat konkrétan. Itt kilenc ajándékot sorol fel Pál, de ez nem azt jelenti, hogy ennyi ajándék van. A Róma 12-ben az 5-ös verset, a 8-as verség is ott felsorol még ugyancsak hét ajándékot Pálapostól. Hát is nagyon sok sokszínű és nem szabad csak ennyire lekorlátozni. És nagyon sok olyan ajándék van, amiről lehet, hogy nem is tudsz, lehet, hogy az életedben már van vagy már működött egyszer-kétszer, de lehetem is, hogy ez, az, az ö, ö, hogy a, a tiér vagy használta, de már majd mindjárt ki fognak ezek derülni. A, az első, nézzük csak, némelyeknek ugyanis a bölcsességnek beszéde, akik a lélek által. Az egyes. Mit is jelent ez a bölcsességnek a beszéde? Ez nem egyenlő a tudással Ez nem egy olyan tudás ez a bölcsesség, amit te. Ö, ö, földi tudás által meg tud szeretni. Tehát hogyha van valaki, nem azt jelenti, hogyha valakinél tíz diplomája van, akkor ő már eljutott olyan, nem tudom isteni bölcsességre. Tehát ez nem ezt jelenti. Mert nem egy elő tudás a bölcsességgel. Ez itt konkrétan azt jelenti, hogy a bölcsesség, amely a ismertek megfelelő alkalmazása. Hogy jól tud alkalmazni azt a bölcsességet, amit Istentől kaptál. És ez nem egy olyan dolog, amit így a zsebből csak így előhúzol valakinek ezt az, ezt az ajándékot kapta Isten, Istentől, akkor az nem olyan, hogy ez bármikor csak így előhoz, és akkor csak így csinálod. Nem, ez amikor Isten konkrét helyzetekben nyilvánul meg. Egy jó példa, ugye biztos emlékeztek, hogy az Ószövetségben Salamon bölcsességére, amikor hozták hozzá, jött a két nő, és a gyerek, hogy kié ki a gyerek, ott Istennek a bölcsessége Salamonon keresztül megnyilvánult, hogy mivel hogy kié a, a, az élő gyermek. Ugye, aki érdekli, az olvassen majd a Két asszony és egy gyermek volt, veditek meg, halt a gyermeke, a másik. Nem tudták, tudták, de majd ne. Majd a végén nem. Majd a végén, nem írtam fel most helyből, nem tudom. Majd megkeresek a végén. És biztos végben te is találkoztál már ilyennel, amikor valakin keresztül Istennek a bölcsessége így megnyilvánult, és így pont azokat kellett haladni, amiket kellett. Évelem pont most történt meg, amikor voltunk Amerikába is, egy egyik este, egy beszélgettünk így mónikáikkal, pont a gyerekneveléssel kapcsolatosan, annával kapcsolatosan, mert nem akart enni, és egyszer nem tudtunk mit kezdeni, vele az egész helyzetet nem tudtuk kezelni, és így leültünk beszélgetni, így ilyen eset 10 órakor is, olyan, olyan hatalmas módon Isten szólt így, így Mónikán keresztül, meg Danon keresztül, pedig nekik nincs is gyerekük, sose nevelte gyereket, abszolút nekik nincs is ebben még tapasztalatuk se, hogy mondhatnám, hogy ez milyen jó így tapasztalatokban mondták, hanem olyan fantasztikus módon, hogy csak így le voltam döbbenve, és olyanokat mondottam, ami pont nekem kellett hogy ahhoz, hogy így, hogy így ott Isten az én életemet helyrehozza, és szerintem Monika nem is tudta, hogy ott Istennek a bölcsessége a keresztül így ilyen hatalmas módon megnyilvánult. Úgyhogy ezek az ajándékok ma is működnek, és nagyon fontos, hogy ezek működjenek is közöttünk, így akár a gyülekezetben is. Jó? És is működhet ez az ajándék, csak így kitérjünk rá, hogy például amikor hozták, hogy kell -e fizetni a császárnak ugye hogy is meg, amit a császárnak kell, meg amit Istennek kell. Ott is Isten a nagyon megnyilvánult Íruson keresztül. Második, azt mondja, másodnak pedig a tudománynak beszéde ugyanazon lélek szerint. A tudománynak beszéde, vagy ismeret beszéde. Ez, amit előbb is beszéltem, ez egy nagyon fontos. Egy olyan lélektől jövő tudás, vagy ismeret, amely megint csak nem ugye, tanulás útján lehet megszerezni, hanem a konkrét helyzetben kellő információval fog téged felruházni. Hogy itt miről van itt konkrétan szó, például. Jézusnál is történt ez a dolog, ez a rendéka megvolt, például János 1, 45. 50-es verség, Nátánál le kapcsolatosan, akkor jött hozzá és mondta neki Jézus, hogy láttalak téged a fügefa alatt. És ugye egyből kapcsolatban hoppát, ez honnan tudta, hiszen senki nem látott engem. Egyből tudta, hogy te vagy a messiás. Egyből tudta, hogy olyan ismerete volt Jézusnak róla, amit nem mondhatott el előtte neki senki. És Jézus ezt tudta, tehát neki volt egy olyan ismeret, egy olyan információja amit máshonnan nem tudhatott, csak ugye Istenek a, a, a lelke által. Aztán egy, egy ma történt, vagy mai, mai életbe történt sztori, hogy mennyire látjátok, mennyire fontos ez, ez az ajándék, hogy ez működjön gyülekezetben, pont egy depressziós nővel kapcsolatosan nem tudtak vele mit kezdeni. Vitték egy, egy, egy, egy, egy orvosokhoz, pszichológushoz gyógyszeresen kezelték, aztán nem változott semmi az életében, és egyszerűen elvitték egy lelki, lelki hogy legalább, legalább akkor már eddig senki nem segíteni, akkor próbáljon már meg egy lelki ember. És hogy leültek, így imádkozott azért a, az a nőjét, és közben imádságot Istennek neki kijelentette az, hogy, hogy ennek a nőnek mi a problémája, öngyilkos akar lenni, de ezt senki nem tudott. És, és Isten neki képekben megmutatta az hogy ott van, az, ott van egy, egy konyhában, és oda megy a konyha kiúzza a pisztolyt, és fejbe akarja magát lőni, csak még nem és ezeket a nőnek elmondta ott szemébe, és a nő le volt döbben, és kérdezte, hogy ezt hon, honnan tudja maga, hát is mondta neki, hogy ez Isten most, hogy az imádság által nekem kijelentette, és ennek hatására annyira ledöbbentett az egész dolog, és akkor mondta, hogy igen, hogy igen, öngyilkos akarok lenni, hogy annyira összetölt, és, és abba a pillanatból ott meg is tért átadta a szívét Jézusnak. És ez, ez azt kell, hogy a, hogy a ismertnek a, a beszéde ott megnyilvánuljon. Úgyhogy is egy nagyon fontos olyan, olyan ajándék, amely, amelyet akinek Isten adja, azok, az hatalmas módon tudja ilyen helyzetekben e, e, megmutatni. Aztán a harmadik, egyne, e, egynek hit ugyanazon lélek által, hitajánika. Itt, itt nem arról a hitről van szó, hogy a, ami, ami, amikor te jött Jézus Krisztushoz ugye a e, hited által, hogy e, e, akkor neked most nincs, sokan gondolják, akkor neki nincs is hite, hiszen azt mondja, hogy itt, itt a hitnek az ajándékát adja, nem, mint egy külön, különös hitnek a mennyilvánulásáról van szó, ez is konkrét helyzetben. Hogy emlékeztek például, ott olvashatok el Lukács 7-9-et, akkor egy századosodott hozzá, és mondta Jézus, hogy gyógyítsam meg az ő szolgát, és, mondta, és akkor mondja a szolg, hogy nem is kell eljönnöd az én házamban, hanem ha csak szósz, akkor már meg fog történni is. És azt mondja, hogy olyan hitet van, hogy egész Izraelben nem, nem találtam ilyen hitet. És ugye ő is egy rajta, tehát hogy látta, hogy milyen döbbentes hite van arra, hogy elhiszi azt, hogy csak szól, amit a, már akkor meg fog történni. Tehát itt egy különleges hitnek a megnyilvánulásáról van szó, szóval, hogy a márk 11-21-24-ben, ugye, akkor is mondja, hogy ha a hegynek mondjátok, hogy menjen a akkor a fog menni. És itt persze ez a hit az ilyen, ilyen, ilyen uh, különleges hitnek az elnékait, itt megint nem arról van szó, hogy akkor én bármit kérhetek, akkor ugye a hit hitáltó, hit ugye sok gyülekezetben ezzel megint visszaélések vannak, hogy Uram, én 15 Mercedes kérek is, hogyha hiszem, akkor mindent meg fogod nekem adni, meg 500 milliós házat, és akkor tudom, hogy meg fogod nekem adni. Tehát itt nem ilyenekről van szó, hogy a kicsit ön önmagának, hogy tagadja meg önmagát az, aki engem akar követni, ugye egy 500 milliós házzal, meg 15 Mercedes-tel nehéz magadat megtagadni úgy gondolom. Tehát egy kicsit így ezek az, a dolgok sántítanak, tehát hogy nem erről van szó. Jó? Aztán a negyedik, a, a, a gyógyítás ajándéka azon egy lélek által. Ilyen gyógyítás ajándék, amely ugye a fizikai testnek a, a, a helyreállítását e, egy, van nyilvánul meg. És egy olyan ajándék, ami nagy felelősséggel is jár. Én gondolom, hogyha az akinek Isten ezt így adja, ugye látok Ilyusnak az életében, nagyon sokszor ez az ajándék megnyilvánult, hogy rengeteg embert nyújított meg. De ugyanúgy a, a, a tanítmánynak az életében is látunk, hasonlóan például a, Pálának, például a zsebkendői, már csak a zsebkendőit szétosztották, és azon keresztül meggyújultak emberek, vagy Péternek csak az állnék, már elvonult és az a által meggyújtott. Tehát, hogy így ezeket látjuk, hogy konkrét helyzetekben Istennek a, a, a, az emberi keresztül hogy a nyilvánult ez meg. Pont ennap, aki itt volt, Néztük ugye a Sánt emberek a Magcse 3-ban meggyújtását, ugye ott is Péter Jézus nevében ugye meg tudta gyújtani ezt az embert. De ez is egy olyan ajándék, ami nagyon fontos tudni, hogy, hogy ez nem úgy működik, hogy ilyen csetintésre. Tehát, hogyha valakinek ez az ajándéka megvan, akkor ez nem úgy használja, csak megyek, és akkor bárkit meg tud gyújtani. Mert ugye ezekkel, ezekkel is megint nagyon-nagyon-nagyon visszajeltek különböző gyülekezetekben hogy Mindenkit meggyójtunk, és ma este alkalom van, mert most kifogálni lélek, és akkor ugye meggyógyul esetleg egy-két ember, többiek, meg ugyanúgy betegen mennek haza. És a végén kiderül az egy-két ember, aki meggyógyult, azok nem is voltak betegek, csak tolószébe beültették őket gyorsan, hogy a, a, a show kedvéért fel tudjanak állni majd a, a tolószékből. Tehát, hogy ez, ez, ez nem, nem egészen erről szól az a dolog, ez is konkrét helyzetekben akkor Isten mindítja, ugye, Nézzetek meg pálnak azért, ott volt a Filippi kettő, például hogy Eplafrituszt, ő nem tudta meggyújtani. És azt mondta, hogy majdnem meghal. de Isten könyörült rajta. Nem azt olvasok, hogy Pál miért nem tudta meggyújtani. Hát ez, neki volt ilyen a Látjuk több helyen, hogy Pál gyújtott, és miért sem tudta meggyújtani. Vagy Timóteus, akinek mondja, hogy egy, kevés bor, egy kis kevés borra a gyomrod miatt, miért nem gyújtotta meg Timóteust. És te nem indítottál arra, hogy Timóteusnak a gyomrát gyógyítsa meg. Tehát nagyon sokszor ezekkel találkozunk, hogy az igében is, hogy, hogy nem minden esetben ezek csak így működnek ezek, ezek az ajándékok. Az ötödik, a csoratéverőknek munkái. Egy olyan természetfeletti valami csoda, ugye, ami, amely, amely mindenképpen uh, uh, célra történik. Ez egy nagyon fontos, az, hogy célra történnek Istennek a, a, a csoratéverőjének a megnyilvánulásai. Nagyon konkrét uh, példa ugye. A Lukács 23-ban, például ott 8-as, 9-es versen, amikor alig váltam, hogy Herodes Jézussal találkozó és mondta, hogy alig mutassál nekem valami csodát egyből azt kérte, ugye, hogy hallottam már, hogy te miket tudsz csinálni, akkor na most cílkuszi mutatvány van, akkor nézzünk valami showműsorot, mutass nekünk valami nagy dolgot. És Jézus meg egy szót sem szól hozzá. Tehát Jézus, amikor csodákat tett, akkor gyógyított, vagy halottakat föltámasztott, hogy milyen nagy csoda volt, akkor ezt célra tette. És ugye milyen nagy csoda volt ugye, a Lázának, a János 11-ben, Lázának a föltámasztása, ugye negyednapos halottról van szó, ez már egy eléggé ö, komoly dolog. Hajni elmesél esetleg, aki nem látott, mi negyednapos halottat, hogy az egy nagy dolog ö, annak a feltámasztása. Vagy gondoltok arra a csodára, ami hogy Jézusnak a születése, ugye az egy óriási csoda volt, ugye a Szent Lekát, a, a át szüzen fogant meg. Ez is egy óriási nagy csoda volt. Tehát hogy mindig célra történtek ezek a, a, az ajándékok. És van, nézzetek meg majd az Antikusz, aki majd az égből tüzet fog majd lehozni az égből. Ezek nem célra történik, az csak, az csak arról csak hogy volt a, A, sátánnak, a sátán által neki van, lesz majd hatalma, és közönböző csodákat fog majd tenni, és még a, ha kell, akkor még a vázatokat is el fogja téveszteni. A hatodik pedig a. a Profétálás, némelyiknek pedig lehetne. Igen, profétás Itt röviden a Isten szavának a, a közvetítése. A 2. Péter 1.21 azt mondja, hogy az igaz profétai szó soha nem embernek az akaratából származott, hanem az, nem az úrtól jön. a 2. Péter, Péter 1.21 az igaz profétai szó. És a profétákkal sok helyen találkozunk, hogy az Ószövetségben csorogatnánk ezzel és ezzel akik Istennek az üzenetét tolmácsolták a népük felé. Bocsánat. és az Úszvecsőbe is találkozunk ezzel. Az Efizus 411 ben azt mondja ott ugye Pápos, hogy valakiket az úr elrendelt profétál kól, vagy valaki a tanító, kul, ugye apostolok, stb. stb. Hát ott megnyilvánul. De nem kell valakinek profétává válnia, úgymond, hogy prófétai elhívás kapne ahhoz, hogy prófétáni mondjuk tudjon. És itt nem csak arról van szó, hogy a profétálás szólat, nagyon sokszor, amikor ezt, ezt halljuk, hogy profétál valaki, akkor, hogy, hogy előre kimond, előre elmond jövendőbeli dolgokat. Ugye Jézusnál az ajándék mű, működött, emlékeztek akár csak a Máté 24-ben, amikor Jövendő is mondott, ugye a, a Jézusának a pusztulásáról, a, a nagynyomorúságról, a, a, a világ végéről, és azokat meg fognak majd teljesedni. Nem csak ez jelenti, hogy valaki kijelent valamit így, hogy ma majd meg majd történni a jövőben, hanem nagyon sokszor a, a mai embernek, is szól. 1 Korintus 14.3 majd majd fogjuk majd venni részletesebben, hogy, hogy ma is Isten akar szól, szólni a mi épülésünkre, az intésre és vigasztalásra. Tehát a profitás nem csak azt jelenti, hogy a vendőbeni mondasz ki, hanem azt is, hogy Istennek a, a szavát üzenetét tolmácsolda ma élő embernek és konkrétan a, a, a te helyzetedre. Ez egy nagyon fontos szerepe van, hiszen ez, egy, és ez lehet az igény által valakit építeni. Lehet, hogy te is volt veled az, hogy te Istennek az igény keresztül valakit építettél, vagy lehet, hogy meg kellett feddened valakit Istennek az igény által, és az egy te egy profétáltál annak, annak az embernek, hogy Isten, Isten szavát tolvácsoltad annak a, az illetőnek. Hetes. A lelkeknek megítélése. Ez egy nagyon jó ajándék, hogyha valakinek megadatik, mert ez is egy fontos ajándék. És azt jelenti, hogy Istennek a lelke által meg tudod a lelkeket. Ugye nagyon sokszor van az, hogy gyülekezetekben, a régidőkben is pont beszéltük, az, a, a János leláket, ott is sokszor volt, hogy, hogy ugye bárányből bevújt farkasok jöttek a gyülekezetbe, és próbáltak az embereket félrevinni az, az igaz tanítástól, és ugye úgy adták elő magukat, mint hogy ők is ugyan, ugyanúgy gondolkoznak, és ugye megvolt ez a, a lelkek megkönöztésének ajándék, akkor könnyen kiderült, hogy hoppá, nem a mi oldalunkhoz tartozol. Egy konkrét ilyen helyzet, az Abcsel 8 23 ban akkor a Simon Magnus Mágnust, mágust, ugye Péter felszólítja, hogy a pénzen akarja megvenni ugye, ezt a, azt a hatalmat, ami nekik volt, és akkor egyből ő tudta, hogy nem az a lélek van benne, és ugye, olvassátok majd el, hogy, ahogy mond majd neki Péter. Tehát nála ez az ez a, ez a, ez a, ajándék működött. És ez, ez a kicsi feleségemnél is működik. Nagyon-nagyon sokszor volt, hogy olyan embereknél kiderült azt hittem, is, hogy mennyire jó hiszem is ugyanúgy gondolkozik is utána, és az elén elmondta, hogy, hogy vigyázz vele, mert hát ez az ember veszélyes, és nem olyan lélek van benne, ahogy te gondolod, és ah, nem, nem, hát nem úgy, hát hogy milyen aranyos, milyen kedves, és a többi, és, és, és, és, és, és, és, és a végén kiderült, hogy eltett a ketekónapok, hónapok, hogy bebizonyosodott, hogy, hogy igaza van, hogy ő nem azért van itt, hogy építsen és, és segítsen, hanem azért van itt, hogy romboljon és, és félre vigyen dolgokat. Úgyhogy ez egy nagyon jó is. Hasznos ajándék, hogyha van. Aztán, de ez is megint úgy működik, nem az, hogy akkor bemész, akkor ránézek mindenki, és egyből már fogod látni, hogy kiben, hogy, hogy, hogy vannak a lelkek, jó? A nyolcas a nyelvek nemei, meg a kilences vagy a nyelvek magyarázat, ezekről majd később, a tizenegyedik részben majd részletesebben fogunk beszélgetni, ott majd pont konkrétan ezekről fog bővebben kifejteni dolgokat. Tehát nyelvek nemei, vagyis nyelveken szólás. És ez lehet egy, egy nem tanult nyelven való megszólalás, illetve egy, idegen, egy olyan nyelven, amit nem ismersz, például ugye 13 ban az angyalok nyelve, ugye valószínűleg Mennyiországban is van valamilyen nyelv, akkor egy olyan nyelven való megszólalás is lehet. Ez elsősorban az ajándék a, a személyes épülésre adatik. Tehát ez, egy, ez az ajándék a egy egyik, amely elsősorban a személyes épülésedre van vagy 14-ben előtt többet olvashatsz. Ha van a gyülekezetben magyarázó, akkor viszont a gyülekezet épülésére is szolgált 1. 14-18, de ha nincs, akkor semmiképpen ne szóljon a gyülekezetben. Jó? Aztán a 9-es, hogy a magyarázata. Ez ugye a társajándék, ha lehet így mondani, ez önmagában, ennek nincs jogosultsága. Ha van a gyülekezetben ilyen, aki ezt az elnékot kapta, hogy el tudja mondani, el tudja magyarázni, a, azokat, a, amiket előbb hallottak, akkor mindenképp ugye fordítsa le, vagy imádkozzon az az ember ezért, akinek nyelveknek, nyelveken szólásajánéka működik. Egyküldös 14-13-ban olvasunk. Nagyon fontos, hogy, hogy elsősorban nem ilyen olyan fordításról van szó, amit, amit mi így elgondolunk, mint mondjuk Edi most próbálja szó szerint lefordítani, próbálkozik. tehát azért hangsúlyozik, így próbálkozik, szó szerint lefordítani, amit én mondok magyarul. De elsősorban nem erről van szó a magyarázása, az pontosan inkább arról szól, hogy a szavak mögött lévő jelentésekre próbál utalni, arra teszi a hangsúlyt, ami úgymond elmagyarázza azt, amit az előbb hallottunk, ugye nyelveken szólva. És ez, a, és ez az ajándék, ajándékok, ezek most is ugye működnek. Lehet, hogy már volt neked is személyes tapasztalat, vagy részed ebben a dologba, Nekem volt, például a mi pásztorunkon keresztül, aki voltunk egy férfi imakalmon, akkor Bodi volt, volt, aki, aki e, e, tolmácsolta. Fogalmazzunk így az egyik nyelveken szólást. Úgyhogy ez egy ilyen fantasztikusan jó e, megtapasztalás volt. Jó? Még egy rövid kis összefoglásképpen de a, a, a dolgokkal kapcsolatban, hogy, hogy e, 11-es vers, és innen, innen is fogjuk majd jövő héten folytatni. De mindezeket egy is ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön-külön, amit -külön, akarja. Ugye az egyes, hogy a lélek adja, a második az, hogy egyrészt hogy örömmel adja ezt ami számunkra, a mi örömünkre, és a harmadik az pedig, hogy haszonra adja a lélek. És majd innen fogjuk jövő héten folytatni. Uram, csak köszönjük, köszönjük azt, hogy te ránk akarod ára szállni, szent lelkedet, Uram, és adod, adod a te ajándékaidat. És köszönjük, Uram, hogy ezeket nem tudjuk mi megszerezni, hanem csak kérhetjük, és köszönjük, Uram, hogy a te lelkedától ezt örömben akarod ami számunkra adni, hogy legy, haszonnal forgassuk ezeket, hogy épülése lehessen a, a közösségünk javára. És kérünk, Uram, hogy csak így ne zárjuk el a, így a szívünket, Uram, így a Te lelked elől, és ne féljünk ezektől a dolgoktól, hanem hagyjuk megnyitni a mi szívünket, Uram, hogy, hogy Te csak így hatalmas módon így a át, hogy te lelked által, így ránk. Kérünk, úrunkat a kegyelmedből, és így hallgass meg bennünket. Amen.